45 años amb tú Galegos Novash con Armando Fernández y Julio Cougil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 En, en política no te metas a no ser que queiras vivir de lado a miña edad ya no me toca. Bueno, tes, tes outro, outro bueno. nivel, vas noutro no nivel, a verdade é que Pedro para, para ti de verdade que a satisfacción máis grande quizais sexa eso, a, a comunicación que ti faz yo, yo, yo desempeño que que moitísimas persoas mm, recollen da tua información e por, por exemplo, quando falabas eh, ou, na, nas últimas revistas falando do, do ouro, algo que que, que poucas persoas tiñan tanta comunicación. No? Bueno, podoche decir que Gracias a Dios, conseguín en 50 anos De profesión que levo metido no sector eh, Somos un referente a nivel mundial eh, oxe, oxe prácticamente non hai xogeiro Que non se informe nos nosas plataformas E nos nosos medios claro. E sempre, sempre, sempre Fixemos Eh, en en idioma. Eh non quixen traducir, bueno, hubo una época que hicimos la revista Artejoya que patiemos bilingüe, sí. castellano inglés, pero sobre todo nosso mercado é eh, o, o de fala hispana, porque claro. eh, tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica hay un número muy elevado, pero muy grande de xolleiros, eh, relojeiros que, que falan a nosa lingua eh, eu sempre me estuve aí metido e agora eh, teño o placer e a satisfacción de que o meu fillo continúa isto uh -huh. eh, precisamente está desarrollando o que eu nunca pude acabálo empecéi no, pero non o no acabéi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 é un cambio social total e isto está o promovendo a alza do ouro, eh? Claro, esto, claro. Hay quem dice que dentro de pouco non vai haber nin dólar, nin euro, senón serán ouro outra vez as antiguas, vamos a pagar con monedas de ouro Claro, porque é claro, sí, un, sí. un valor un valor moi formal, moi serio ¿no? A máis, se se lava ben brilla, brilla e <ríe> sí. todo, todo. Ademais, eh, te den conta que non fai moitos anos máis hai dous ou tres anos, estábamos falando de ouro que valía 40, 50 euros o gramo, estamos superando 110 euros o gramo cento si, si, si, e pico, si, si, si o sea, máis do doble, si, esto é si. tremendo e non ten eh, sintomas de que baixe, precisamente hoxe, eh, porque eu estou metido creamos unha confederación de joyeros a nivel nacional eh, estamos metidos aí un grupo de asociación que eu tamén, que foi un dos fundadores eh, precisamente, hai unhos meses eh, fixamos presidente eh, novo presidente desta confederación a un xolleiro que é o presidente da Federación Gallega de Xolleiros mm -hmm. xolleiro de Viveiro Oscar Rodríguez Oscar, de que xa, xa sí, falamos pues, con el no congocación que ademais fai un, un, un, fai un concurso para para nenos eh, eh, eh, exactamente, exactamente sí, sí. fai unha historia moi bonita cos nenos eh. Eh, pre que crean un diseño dunha xolla para nos ramai claro, é, sí, é, sí, é, fantástico, eh, unha persona desinteresada que, que ademais ah, fome menta precisamente a participación dos dos dos dos dos. Hoy, es que que eros... Eu estuve dentro da xoiería esa, eh? De Óscar. Ah, pois, pues, pues pois de diseñar eh, os des ganadores, os tres trofeos ganadores, hai un cada un diles un joyeiro de Galicia que comprométese a fabricar a xoia que diseña Xeneno. Claro, claro. Sí, sí, sí fantástico. E están a non che podo decir, pero creo que foram máis de 20.000 diseños. Carai. Fuá, carai. En Galicia, é eh, palabra de Galicia sí, solo. Sí, sí, sí. É un grande, é un grande A máis convoca Unha persona que no, convoca no, é, un, é unha persona además, moi humilde, moi traballadora Moi profesional sí, Pois sí, ahora sí. mira, oxete, vemos a terceira Videoconferencia, acabámoslo agora A faida de minutos eh, Precisamente que estamos debatindo a nova eh, Lei de metales preciosos Porque está moi desfasada mm. Leva 40 anos no mercado pero primeiro hai que editar un reglamento, presentálo ao Ministerio de Industria uh -huh. e comercio aprobálo e dispor facer a, a lei. E agora estamos metidos ni se trance. Uh -huh. eh, escoita, ah, tamén te quero felicitar porque tamén participas, e además, xexe publicidade do Congreso do CIFCO 2025, non?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 Si, sí, si, sí, volve outra vez. Bueno, eso que parecía que estaba un poco parado eh, é a moda agora outra vez. Si. Sí. O sea, sí. eh, Volvese a poñer eh, no mercado e, xa te digo, últimamente o que se está transformando todo e, eh, sobre todo, por eso estamos con reglamento e eh, que de metales preciosos porque non é euro todo que reluce. No. E eh, hay muchos fabricantes de marca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 Eh, uh -huh. porque antes en españa podíase fabricar pero exportaba no si no se vendía en españa aquí hubo aleación ya, ya ley que se comercializaba era de 18 quilates. quilates otro uh -huh. non era uno sí, sí. pero ahora vóvese comercializar de 9, porque claro o precio eh, vamos claro. como de comprar cualquier soya súbese de miles de euros para arriba en seguida claro claro entonces a, a, a alternativas para que a xente sí. poida lucirse ben e ao mesmo tempo disfrutar dunha dun, dun xoia dun, de diseños especiais, non? Siempre é xe, sí, siempre sí. O sea, a xoia ten que ser algo máis co valor do ouro é. ha de ser algo que te unha de que che que vaya contigo, que te faga máis feliz que che eh, vaya que a tua forma de xere, de estar, de vestir e presentarte na sociedade e cada un ten que elevar o que lle gusta non o que vale Exactamente Bueno, a verdad que eh, no, nos estamos encantados de, de poder contactar contigo e terte como un, como un grande comunicador noso que, que de vez en cando sempre nos axudas a, a dar a coñecer cousas interesantísimas de, porque nivel, move esta a nivel internacional Siempre, nos temos levamos toda a vida, desde os 50 anos que levamos o mercado, eh, recorrendo o mundo inteiro Igual axudamos a exportar Eh, producto nacional Que ha importar ou de colocar o parte uh -huh. do mundo A España sí. Temos as dúas vertientes sí, sí. Eh, ah, Por otro lado, teño que darnos unha noticia Porque eh, no, cuando foi o Xacobeo que durou dois anos 21, 22, o que foi sí. eh, Fixaramos un reloxo eh, sí. Pelegrín, se chama o reloj Pelegrín ah. eh, Fixarán duar centas pezas eh, Como aquí na Suiza eh, Unha peza, bueno, moi bonita que queda muy moi poquinhos, porque non se 40 50, que se venderon todos. Caray. Pero vamos a, estamos que axunta precisamente negociando para preparar otra vez algo conmemorativo do próximo xacobeo, que é o 27, me parece. Ah, uh -huh. uh -huh. sí, sí, no do no, no, no, eh, 27, eh, o, sí, o, sí. O Pelegrín este, que é un reloxo espectacular, eh, que todas as piezas están feitas a Mau, e todas teñen aloxios o Caminho de Santiago. A Vía Láctea, a, a Estrela... A, bueno, a espada, todo, todo leva unha simbología eh, pensada no camiño, en todos os símbolos que hai no camiño e eh, que fan homenaje o noso, noso patrón pellegrín. Claro. Santiago, claro Igual, sí. igual vengo o papa, para ese tempo yo, yo teñen que facer un regalinho de un <risa> anil. <risa> Pois pues, que, que millor momento que este claro, claro, claro, de, claro. de feito eh, Estamos negociando agora ca, ca turismo de Galicia eh, Ca xunta porque hubo personas que recibiron e eh, eh, foron asallados por algún outro persona con, con este tipo de reloj e eh, me están preguntando cuántos quedan para ver si se os levantados eh. porque a verdad que os cento porque eran solamente unha serie limitada de dos centos, eh, me parece que quedan os cincuenta, entón outro día fixe un inventario, mandé yo a, a Santiago e dixerome que me chamarán para facer una reunión a todos ya uh -huh. a ver cómo facemos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 Ajá, ah, antes vacía su reloj, ahora en catalán pero aquí eh, fijamos un reloj ahora en galego que Ajá. no tiene no ningún misterio más que la que menos cuarto, es cuarto es cinco, menos cinco, pero están anunciando a nos ahora que la vez que miramos el reloj falamos en galego ya ah, ah. <risa> <ves. risa> eh, eh, eh, este sería un reloj para poner en todas las oficinas que cuando teníamos todo el proyecto acabado que creo <risa> que será eh, antes de acabar el mes de noviembre <risa> eh, sino antes de la vida seguro Xa, vosso querido cunta que teñais no estudio da radio. Pois, agradecerto, sempre, sempre fuches moi amable, eh, eh, moi, eh, de, bueno, desinteresado, de verdade que eh, No, eh, gracias a vos. De, de no, verdade que sí, que que ademais os nosos escoitantes e algúrdos nosos seguidores teñen algún do, do, dos, dos agasallos que tenes fichetes, de verdade. Sí. Eh, escoita, o quero quero poñer en valor o que digna na, na por lo menos na comunicación que vin no, no na opinión que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 Eh, estudiar as devolucións. Quero saber cada un dos que me devolvo periódico por qué. Sí. Cerrou unha sucesión, eh, eh, eh, quiebra total. Bueno, que cada un ten o seu motivo, ¿no? Entonces o sí. que fago eh, es todos estes que devolven os periódicos, chamos sí. eu personalmente, sí. ya analizo o motivo. O que me doy es que as que van pola terceira ou cuarta generación non hai sucesión. Mm, entón claro, claro. eh, os rapaces que salen non ven futuro dentro das xoias claro, sí, sí, e iso é o que xe doi de verdade, ten en conta que España eh, fomos, eh, cando eu empecéi con esto, fa, xa, xa xe digo, cerca dos 50 anos eh, éramos o segundo país exportador de xoiería de esporte Italia uh -huh. e hoxe somos o primeiro país importador Paraí, aquí, no, aquí non quedan fabricantes Aquí non quedan Carai, eh, talleres que, Están acabando a protección Aquelo que, que existía en Santiago de Compostela De, de grandes eh, <ríe> Trabalhadores <ríe> bueno, da, da xollería eh, E plateiros bueno, po, non? Podo che decir unha cousa Galicia distinguíase por cuatro tipos de xollas uh -huh. Por un lado Estaba alto joyería en Bergondo. Mm. Tú ibas a Bergondo, a cualquier casa que entrares sí. fabricaban joyas con diamantes e ouro ou platino. Mm -hmm. Altísima joyería Pero fabricaban as pasportadas a todo o mundo. Claro. Non, non queda nadie En Santiago estaban todos os de eh, azabacherías aquelas, todos os, sí, eso, os eso, plateros, as, os orfebres. A azabachería, é eh, que decía, sí, sí. Inda queda, inda queda algún, por suerte, de plata, pero poucos, moi sí, poquillos. Sí, sí. Eh, dispois, tuvimos a de almacenistas, de mayoristas, que sí. si llamábamos nos, sí. más grande de Europa en Orense. En Orense, sí, sí. sí, sí. Naceron todos en Luintra. Sí, ya. Sí. O sea, no, en ¿cómo? Luintra era una, una mina de oro pro setor. Sí, sí, O sea, sí, sí. Eh, de Salgado Nespereida, Pérez Hidalgo, Gumercindo Villalpampín, bueno, podíais estar nombrando nombres que un <ríe> recuerdo sí, de sí, aquella sí, época, sí, sí y non queda naide. Claro, claro. O sea, sí, naide. Fas, fas un anaid un, un análisis en cada unha das túas intervencións eh, escritas, moi interesante. E tamén posen valor o feito de que tam, hai que poñer hai que intentar aproveitar a novas tecnologías, a inteligencia de artificial que está a, a está rendendo, er, er, er, redefinindo unha forma de, o, de traballar, es, e estamos por exemplo, eh as hai unhas escolas de joyería fantásticas uh -huh. en Temos unha Escuela do Atlántico en vivo, a Maestro Mateo de Santiago, a Escuela de, de Córdoba, de Madrid. Hay unhas cuantas que están funcionando muy ben, muy ben, muy bien precisamente, porque hasta fai unss hasta fai un poquiños anos, nas escuelas todos os rapaces aprendían a diseñar. diseñar.ó sí. se preocupa de diseñar. E todo mundo diseña, pero é un mundo de diseña, en fábrica ah. o sea, Entonces claro, ahora hay que aplicar todas as tecnologías, todos os recursos, todas las armas que nos dan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 Función, adí, adí, adí, eh? ¿no? Bueno, mira o día precisamente o día 24 cuatro de deste mes eh, vamos a hacer a reunión de confederación mímosla hacer en Córdoba mm. vamos todos de la confederación de Madrid, de asturias de valencia, de Zaragoza de Galicia, de Cantabria, e, bueno, de todas partes de España mm -hmm. que formamos la confederación e faremos una asamblea que ahora fiemos cuatro videoconferencias o un videoreunones de éstas, claro, pero í a facer presencial en Córdoba y facémosla precisamente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 Eh, eh, unha un, especie de eh, centro de convencións ou de reunións, eh, sobre todo nacionales, uh -huh. aunque sea moi financiado pola Xunta de Andalucía, eh, o CRN, eh, Centro de Referencia Nacional, está elí, pero é, non é de Córdoba, é, é de todo España. Ah, uh -huh. eh eh ya estamos metidos tamén traballando e colaborando codo a codo con eles, claro. tanto director da escola como presidente do centro do CRN que lle chaman Centro de Referencia Nacional como do Parque Joyero, eh xa che digo día 20, No, 24, perdón. Eh, vamos estaremos elipposto pues, 27 seguramente porque se vai pater un acto é un homenaje e faremos a asamblea donde podremos terminar o que é o reglamento para poder fazer a lei de metales preciosos ah, perfecto bien, está bien. Eh, estás estás en todo últimamente estás <risas> traballando a, a pesar de, de, de, de estar no noso club eh, que de, de, de ese, ese que chama en Xubileo pois pues, eh, sigue é nun intento a jubilación sin traballar sin me, <risas> <te>, me, <de, risas> <risas> me trabajo allar De verdade de que che agradezo muitísimo. É un placer falar contigo e saber cousas novas que estás que nas que estás de sí. traballar, nas que estás tú participando ya, e dando como. Ya, ahora con máis motivo, porque ahora ahora non teño nome, ahora traballo en un cobro. <risa> bueno, tes, tes seguidor que un seguidor extraordinario como mencionaches antes que teu fillo que, sí. que está levando adiante sí, pois pues, un una labor fantástica e extraordinaria. Además exponendo novedades, non?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 Muy bien, muy bien. Vale, perfecto. A verdade que temos muitísimo placer saber da túa participación e da túa colaboración con nosotros De verdade que te agradecemos muitísimo. Eh, Desexamoste muitísimos éxitos. Gra gracias a vos, a, gracias a vos. Ademais, falando con unho, xa sabe que o é xento está asegurado. Ah, sí, porque... Sí, nos, gracias, gracias nos... a vos e, e a todos os escoitantes ou ollentes ou non sei como se dicen galegos... Escoitantes, <risas> moi ben, moi ben, pois... pois eh... Porque, porque, porque, porque ilex son realmente o que dá sentido á vida, non os que facemos as cousas. Claro, que pues, sí, sí, sí, exactamente, exactamente sí, tres, a satisfacción... satisfacción hai tres clases de galegos. A satisfacción precisamente é esa que... que eh, o que facemos polo menos teña un sentido, que é sí. dicir, que alguén claro. la escoita é, sí. tú sabes que hai tres, tres clases de galego, non? si, sí, si, sí. sí. os que fan que as cousas mm. os que esperan a que ocurran as cousas, os que dicen que ocurriu que aconteceu, <risa> exactamente <risa> pois vamos a seguir sendo dos que fan que ocurran as cousas Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ni esperemos ni preguntemos, a hacerlo. Exactamente. Graciñas y eh, despedimos hasta luego. Hasta muy fuerte. fuerte. Despedidme usted con música. Seguiremos en contacto, Pedro. Hasta Cuando queráis, una luego. aperta muy grande. Buenas tardes. Tarde. Buenas tarde. Vamos a goitar música de treixadura seguir, ¿no? Sí.